ועשה הכהן את האחד חטאת, ואת האחד עולה, וחיפר עליה הכהן לפני אדוני, מזוב טומאתה. והזרתם את בני ישראל מטומאתם, ולא ימותו בטומאתם, וטמאם את משקני אשר בתוכם. זאת תורת הזב, ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטומאבה. והדבה בנידתה, והזב את זובו לזכר ולנקבה, ולאיש אשר ישכב עם טמאה.